Житна диета и пост Една група братя и сестри бяха прияти от учителя и го помолиха да им даде опътвания за практикуване на диета с жито. За начало на диетата изберете ден, когато луната се пълни. Преди да се започне с житната диета, необходимо е да се направят две изпотявания. При всяко от тях, ще се изпиват по 3-4 чаши гореща вода в затоплена стая, облечени доста дебело, за да се предизвика ускорено изпотяване. Необходимо е преобличане и отново пиене на чаша топла вода с лимон. Всеки ден ще заливате едно канче жито с 4 канчета вряла вода, след което даври 10-15 минути. След това като се свали от силния огън, ще се тури на слаб, например, в горния край на печката, за да прекара така 2-3 часа. Тогава всички житни зърна ще се пропият с вода, ще набъбнат и ще цъфнат. В житото, докато ври, не трябва да се слага сол, защото иначе не може да стане меко, но приядене може да си го подсолите. Три пъти на ден ще се еде по едно канче жито или колкото човек обича, без никакъв хляб. През време на диетата може да се ядат портокали или да се пие чай с захар и лимон, но житото ще се еде без захар. Тази диета е за духовно повдигане и може да се практикува няколко седмици. При друг случай, за един месец е хубаво да се приложи следната диета. Сутрин варени картофи и хляб, на обед половин кг грозде и четвърт хляб. Вечер – картофена супа и хляб. Един брат попита. Учителю, какво ще кажете за поста? Четете Исаия и ще видите какво нещо е пост. Метод – за създаване на нов човек. Когато постиш, създай в себе си нов човек. Благороден и добър. Ти силно мразиш един човек. Пости един ден и през този ден ще му простиш. Ако постиш всяка седмица по един ден, то за 52 седмици ще простиш на 52-ма души от сърце? Една сестра попита. Не е ли по-добре човек да пости повече дни, а не един ден, за да постигне това пречистване? Ако човек знае как да пости, с един ден пост може да свърши работа. А ако не знае как да пости, из 40 дни пост не може да се промени. Посетиме една жена, на която ни беше провървяла в живота и изпитваше влечение към самоубийство. Казах ѝ, вместо да се хвърля от канарата, да пости няколко седмици. Тя почна да се смее, но като пости няколко седмици научи много нещо. животът ти стана мил, мина и обезсърчението и изгуби желание да се самоубива. Направете с децата следния опит. Поставете пред тях много плодове и вижте какво ще си вземат. По техния избор може да се познае характера им. Това дете, което вземе само един плод, то е умно, а онова което вземе повече плодове, то не е толкова умно.